70. Zeul Soma și băutura nemuririi Cu cele 120 de inuri cei sunt consacrate, Soma apare ca fiind al treilea zeu din Panteonul Vedic. În Eric Veda, o carte întreagă, a noua, este dedicată lui Soma, Pavamana Soma. Pe cale de alimpezi. Pavamana Soma se scrie P-A-V-A-M-A -A -A, cu accent circumflex N-A spațiu S-O-M-A.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 în textele din Iajur Veda se face frecvent aluzie la sacrificarea lui Soma de către zei. Singur, mitra refuză să participe la acesta, dar în cele din urmă se va lăsa și el convins. S-ar putea descifra în acest episod urmele unui mit de origine, creația băuturii, imortalizante prin sacrificarea unei ființe primordiale. Acest omor inițial săvârșit de zei este indefinit repetat în actul tescuirii rituale a plantei Soma. Închei nota.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 Gonda. Oricare ar fi fost planta folosită în ultimele secole de către indoarieni, este sigur că mai târziu ea a fost înlocuită de alte specii botanice. Soma sau Haoma este formula indoiraniană a băuturii nemorții. Amârta. Se scrie a -M r t a După toate probabilitățile, ea s-a substituit băuturii indo-europene madu. Hidromelul. M-a dus să scrie M-A-D-H-U. Toate virtuțile somei sunt solidare cu experiența extatică provocată de absorția ei. Am băut soma, citim într-un incelebru, am devenit nemuritor, am ajuns la lumină, i-am aflat pe zei. Cu ce ne poate tulbura acum impietatea sau bagiocora celui muritor? O, nemuritorule!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 Cine e cel ce vorbește în faimosul imn 10, 119, zăul sau extaziatul care băuse băutura sfântă? Cele cinci seminții umane nu mi s-au părut demne de vreo atenție. Nu băuse moare Soma. Personajul își enumera faptele. Citez. Am stăpânit cu statura mea cerul. Am dominat largul pământ. Voi acest pământ cu lovituri teribile. Am proiectat o aripă a mea pe cer, cealaltă aici, lumea aceasta. Sunt mare! Sunt mare! M-am înălțat până la nori! Nu am băut eu oare soma?" Închei citatul. Nota 23. Imnul pare a fi rostit de zeul Agni, care, în cursul unui sacrificiu, ar fi fost invocat de către poet să exprime efectele pe care le provoacă îngurgitarea băuturii divine.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 După cum vom vedea, India arhaică a cunoscut mai multe tipuri de extatici. În plus, căutarea libertății absolute a prilejit o întreagă serie de metode și de filosofema, care în cele din urmă au avut ca rezultat perspective noi, nebănuite în epoca vedică. În toate acestea dezvoltări ulterioare, zăul Soma a jucat un rol mai degrabă șters. Principiul cosmologic și sacrificial pe care îl semnifica zeul au sfârșit prin a capta atenția teologilor și a metafizicienilor.